בעזרת השם ברח, ימי מוארנת, חלק שני, המשך, אות מ"ה. והנה בבואי לצ'רין, שנית, כבר היה כבד עלי טלטול הדרך, והייתי רוצה לשוב לביתי. ונשיאת אדס, ולבוא לארץ ישראל, היה רחוק בעיניי מאוד מאוד. ולולא שבת רבנו זה לצדק את מעצה עד תכחי בקרימינצ'ק, ואחותה הצדקת מעת חיה תחיה, ובניהם שיחיו, שאיני מוכרח לקבל פניהם ולרעות עמהם, וליתן להם פריסת שלום מאחותם הצדקת מעת עדל תחיה, אשר אני מחויב לעבוד ולשרת את זרע הרבנו ז"ל בכל כוחי, לולא זאת הייתי שב מדרכי מתשרים. אך אמרתי לקרימנצ'ק אני מוכרח לנסוע מחמת הנ"ל, כי לעניין מעות לא היה כדאי ההוצאה שהיא כמעט יתרה על השבח. ותכף שכרתי עגלה על מנת לחזור לכאן, ולא הייתי מרוצה בשום אופן לזכור עגלה לשם לבד, ולנסוע משם לניקוליה כמו בשלומו. אף על פי שבאופן זה הייתי שוכר עגלה לקרימנצ'ק בזול יותר. אבל דעתי הייתה חזקה שאיני רוצה לנסוע עד לניקוליה והדס, רק לחזור לכאן לצ'רין, ומכאן לנסוע לביתי. על כן שכרתי עגלה על מנת לחזור לצ'רין. ושכרתי עגלה בלילה השייך ליום חמישי, על דעת לנסוע מחר אחר תפילת שחרית, לבוא על שבת לקרימנצ'ק, ולחזור משם ביום שני אחר שבת. מ"ו בבוקר יום חמישי, ואז היה ערב ראש חודש אדר, קמתי משנתי להתפלל בזריזות כדי לנסוע. ותכף בקומי משנתי שלח השם מטבח מחשבות בליבי אולי אף על פי כן נשא מקרימנצ'ק לניקוליה במבי שלמה. ונזכרתי עוד הפעם שלא דבר ריק מה שבא רבי שלמה באותה עת, כי בוודאי הוא בשבילו. ולא רציתי לדחות מחשבה זאת. ונכנסתי הרבה במחשבות אלו, ונתיישבתי הרבה בזה. והצעתי בדעתי כל המיניות שיש במוחי על הנסיעה לארץ ישראל. והבנתי שאף על פי כן, השם מתברך גדול מאוד. ויכול לעזור לי על הכל, לשבר כל זה ולבוא לארץ ישראל. על כן אמרתי על כל פנים אסע לקרימינצ'ק על הספק. שיכול להיות שלא אחזור לכאן, ולא יהיה נחלט בדעתי שבוודאי אחזור לכאן. והנפקמינה שאני צריך עתה לקבל מיד כל מה שרוצים אנשי שלומנו בצ'רין ניתן לי, כדי שיהיה לי על הוצאות. כי אולי יהיה השם עמדי שאשא משם רבי שלמה לנקוליה וכו' לכנ"ל. ותכף נתחזקתי בדעתי על זה, והתפללתי תפילת שחרית, ואחר כך קיימתי כך, ודיברתי עם רבי יעקב יוסף ושאר אנשי שלומנו, היות שיש ספק בדעתי, שיכול להיות שאסם מקרימנצ'ק לניקולייב, ועדיין איני יודע בבירור, אבל על פנים אני מסופק בזה, ויכול להיות כן. על כן חנוני נא ותנו לי תכף מה שאתם רוצים ליתן לי, וכן קיבלו וקיימו דבריי. ונתנו לי מתנת ידם הטובה. ורובם אמרו בוודאי תשובו לכאן. ואני אמרתי אף על פי כן, מחמת ספק אני רוצה לעת עתה שלא יישאר לי דבר חוצץ בכאן, והשם הטוב בעיניו יעשה. מנסעתי מצ'רין לקרימנצ'ק, אני וחברי רב מנדל, ביום חמישי לית ואז באותה עת היה צער גדול בבית רב יעקב יוסף, מחמת שלא הביאו לו בילט של גילדה. תעודת חבר באגודת הסוחרים מוכרת על ידי השלטונות לנסוע לפטרבורג והייתה עצתם חלוקה מאוד מאוד איך להתנהג כי היה כמעט כל רכושם תלוי בעצה זאת. והשם נדבר חזר שאמרתי להם אז דברים נעים שכל חלוקת העצה שלהם הוא רק איך להשיג ולהגיע רצון הבורא יתברך שמו שזה העיקר חלוקת העצה שלהם כי הלוא בוודאי ידוע לאנשים כשרים כמותם שהממון הוא הבל וריק ואין מלווין לו לאדם, לא כסף ולא זהב וכולי רק שהם צריכים בוודאי מעות הרבה לשם שמיים כדי לפזר צדקה הרבה כי הם נדיבי לב ויותר כמותם הרגעו בישראל ואם כן, כל מה שאתם להוטים אחר הממון הכל בשביל רצון הבורא יתבך וכשאתם מסופקים עתה איך להשיג הממון ולהינצל מן ההפסד כל חלוקת העצה הוא רק איך להשיג יוצון הבועד באח שמו. וכשחלוקת העצה הוא בזה, ראוי לכם לסמוח מאוד ולהרחיק העצבות שיש לכם עתה המזיק מאוד לכל העניינים. כדברים האלה ויותר דיברתי מהם, ועל ידי זה רחבתי קצת דעת רבי יעקב יוסף, והכרחתי אותו לאכול עם מסעודת ראש חודש, מה שבתחילה היה רחוק בעיניו מאוד לאכול אז. כי היה צערם וטרדתם וחלוקת העצה שלהם כבד מאוד. אבל על ידי דיבוריי והפצרתי, אכל עימי. ואגב, אכלו עוד שאר מסובים רבים. ואמרתי לו אז, חלוקת העצה שיש לי בליבי גדול הרבה יותר מחלוקת העצה שלכם. כי עניין שלהם נוגע בממון. בעניין שלי מגיע לנפשות ולממון. והודה מאוד לדבריי. מ"ז אחר הסעודה קיבלתי רשות מהם ונסענו לקרימנצ'אק ובאנו לקרקע ביום ערב שבת קודש אחר חצות שתיים או שלוש שעות והיינו להוטים לעבור הנהר דימפר בזריזות והשם מטבח הזמין לנו ספינה ועברנו בשלום ובאנו לקהילת קודש קרימנצ'אק בעוד היום גדול ותכף בבואי לשם מצאתי את רבי שלמה ונודע לי מיד שהוא מוכן אחר שבת לנקולאייב וכבר יש בכאן עגלה מאדס שנוסעת לניקולאייב, שתוכל לקבל את כולנו לשם. וכן היה בעזרת השם מטבח, והודיעו לי תכף, שאחד מאוהביי באמת מאנשי שלומנו, הוא יודע מהגלה הזו שנוסעת לניקולאייב. ותכף קראתי את האיש הנ"ל, ואמר לי שבכל נוכל לנסוע עם הגלה הזאת. אחר כך שבתנו שם בבית רב חתן רבנו ז"ל, ובליל שבת הילדה שלהם שתחיה. שנולדה בקרוב למזל טוב, הייתה מוטלת על ערז דווי. ובליל שבת הנ"ל הייתה מסוכנת. ובבואנו מבית הכנסת, אמרה הצדקת, מרת צער תחיה בת רבנו ז"ל, שכבר נתקררו רגלי התינוק. וגם חמותה עמדה אצל התינוק בפנים זעופות מאוד. ואני, כשבאתי מבית הכנסת וראיתי זאת, היה עלי ליבי דביי מאוד מגודל צערם. וטליתי עיניי למרום ואמרתי, מי אנוכי להתפלל אל זרע רבנו אבל כבר הוזהרתי מרבנו בעצמו להתפלל לזרוע הקדוש. ואמרתי, ריבונו של עולם, רחם וחמול, ולא תהא צרה ויגון חס ושלום ביום השבת שאני אורח בכאן. וזה שנתיים שלא הייתי כאן. רחם עלינו ואל תערבב שמחתנו חס ושלום. ובחסדי השם יתברך שב התינוק לאתנו בעזרת השם יתברך ובשבת בבוקר הייתה התינוקת שתחיה בחזקת החיים ותחי רוח כל בני הבית תהילה לכל. מ"ח והנה בשבת בסעודת שחרית באו כמה אנשים אצלי אבל אף על פי כן לא נפתח פי לדבר עמה מה שצריכים לדבר מנפלאות תורתו של רבנו ז"ל. גם בתחילה לא התעוררנו לשמחה כראוי ועזר לנו השם יתברך שנתעורר איש זקן אחד והתחיל לרקד הרבה בשמחה. ועוד זקן אחד רקד עמו הרבה. ועדיין איני יודע מה זה היה לו. אבל ענייננו היה זה נצרך מאוד מאוד. ואני חיזקתי שמחתו הרבה ועוררתי כולם לנגן לו ולהכות כף אל כף כדי לחזק השמחה. עד שעזרני השם יתברך שנתעוררנו כולנו לשמחה גדולה. והיו מרקדים כולם בשמחה. גם אנוכי ריקדתי הרבה בשמחה בעזרת השם ידבח ואחר כך דיברתי עמהם עד שבאתי לתוך התורה המתחלת מי שיודע מארץ ישראל וכולי ואמרתי לפניהם התורה הזאת וזה חיזק דעתי מאוד מאוד כי ראיתי כי מאט השם הוא שאני זוכה לדבר עתה מארץ ישראל בפרט תורה נפלאה ונוראה כזאת אשרי אוזניים שכך שומעים במתת. גם אז כשדיברתי עם ארץ ישראל סיפר לי אחד מאנשי שלומנו שהיה אצל רבנו ז"ל בעת שכבר אחז בדרך נסיעתו הקדושה לנסוע לארץ ישראל ונמצא אז איש אחד מאנשי שלומנו שהיה איש עשיר קצת ומיוחס גדול ונתעבה מאוד לנסוע עם רבנו לארץ ישראל והרבה ראים על זל, לבקש עבורו שייקח אותו עמו לארץ ישראל ונודע לרבנו ז"ל זה ענה ואמר רבנו ז"ל האיש אנל, אתה חפץ לנסוע לארץ ישראל? מפני מהיין אתה נוסע? השיב האיש הנעל, אם תיקחו אותי עמכם, אסע עמכם מיד. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, מה טעם יש לך שאתה רוצה לנסוע לארץ ישראל? בוודאי מוכרח שיש לך טעם, כי הלא גם כמה ישמעאלים וערביים נוסעים לארץ ישראל וכו'. והשיב לו מה שהשיב. והנה, איני זוכר סיפור הדברים היטב. אבל העיקר, מה שנצרך לנו מסיפור זה, הוא מה ששמעתי מהאיש הנ"ל, שאחר כך נזדעזע רבנו ז"ל והפך פניו מהאיש הנ"ל, ודיבר אל העולם בהתלהבות גדול, וכל דבריו היו כגחלי אש כדרכו. וענה ואמר, כשרוצים באמת לבוא לארץ ישראל, יאמר אם אקח אותו יישא, כך רוצין לבוא לארץ ישראל? הלא כשרוצין לבוא לארץ ישראל צריכין ללך רגלי כי השם יתברך אמר לאברהם לך לך מארצך וממולדתך וכולי אל הארץ לך די כא ללך רגלי ממש כדי לזכות לבוא לארץ ישראל ואמר זאת בהתלהבות גדול מאוד והנה דיבורים אלו שזכיתי לשמוע אז חזקו את ליבי מאוד בעניין הנסיעה לארץ ישראל כי בכל פעם ופעם שאני זוכה לשמוע איזה דיבור בעלמא שיצא מפי בנוזל, ז"ל, מה שלא שמעתי עדיין, יקר בעיניי מאוד מפז ומפנינים. מכל שכן וכל שכן עתה, כשזכיתי לשמוע דבר חדש בעיתו, מה טוב ומה נעים. <laughs> אחר כך ישבנו שם כל היום, וגם סעודה שלישית, והשוחטים היו אז אצלי. ודיברתי אז מהתורה דירשו שמדבר שם עניין שוחטים. גם שם מדבר מעניין ארץ ישראל, היה אין שם. נון. אחר שבת ביום ראשון, אף על פי כן, עדיין הייתי נבוך בדעתי קצת. אף על פי כן, פטרתי את הבעל עגלה והחזרתי לביתו, ונתעכבתי בקרימצ'ק עד יום שלישי. והבעל עגלה הנ"ל נסע מקרימצ'ק לאיזה מקום הסמוך לשם, על מנת לחזור לקרימצ'ק. ולא חזר עד יום שלישי הנ"ל. ומחמת זה היו לי כמה ספקות. גם רבי שלמה הנעל היו לו כמה חילוקי דעות. בתחילה אמר שיישא לבדו עם עגלה אחרת של איזה אדון. אחר כך אמר שלא יישא כלל. וכל זה היו מניעות לעניין נסיעתי. כי לעניין זכירות הבעל עגלה היה נצרך לי שיישא רבי שלמה אימי. נ"א ביום שלישי הנעל נסע רבי אייזיק נירו יאיר לדרך לשיקוליו. ועשה איזה סעודה קודם נסיעתו. והיה שם רבי אהרון חתן רבנו ז"ל, ואחיו שהיה לו אז מחלוקת עמו. נ"ב. אחר כך נסע לדרכו, ויצאנו עמו ללוות אותו עד רחוק מהעיר, וחזרנו לעיר. ובא הבעל עגלה אצלי לצורכו, וביקש סחרבה שלא היה ביכולתי לתן כל כך. ואמר שאם ישרוד אחד יקל עלי אבל רבי שלמה לא רצה לדבר אז כלל מעניין הנסיעה, כי אמר שלא ייסע כלל. וגם אנוכי הייתי אז בעצבות ומראה שחורה מאוד, עד שהיה אז רחוק בעיניי מאוד שאסע לניקולאייב. ולא ישבתי לבעל הגלה שום תשובה כלל, והלך לו. והייתי סבור שייסע לדרכו, אבל הבעל הגלה נתעכב ולנד שם בקרימנצ'ק. ליתר בין מנחה למעריב נכנסתי לבית רבלי בנו יאיר. ולא הדליקו עדיין נר באותו החדר. ושכבתי שם על איזה מיטה בחשיכה ובאפלה. ושכבתי משתאה ומשתומם מאוד מאוד מגודל בלבול הדעת שהיו לי, עד שלא הייתי יכול להכריע דעתי בשום פנים. וכל מה שעבר עלי אז וקודם לזה אי אפשר לבאר ולספר כלל. אבל השם נדבח בהחמיו סיבב הדבר עד שבאותה בסודת הלילה בסעודת הלילה נתהפך דעת רבי שלמה ונתרצה לנסוע. גם אותי חיזק השם יתברך דעתי ונתרצנו שנינו לזכור עגלה. גם רבי שלמה הודיע לי שעדיין העגלה בכאן והוא בעצמו יזכור אותה ביום מחר. וכן היה שביום המחרת שכר את העגלה שנישא כולנו לניקולייב. דהיינו רבי שלמה ואני עם רבי מנדל. ובאותו היום שהוא יום רביעי פרשת תצווה נסענו מקרימנצ'ק ועברנו לדינפר והיה לנו לינת לילה בקרקה אצל אנשי שלומנו יושבים שם ורבי שלמה לנד בקרימנצ'ק בביתו נ"ג ביום חמישי בבוקר בא רבי שלמה ונסענו יחד לניקולאי בתהילה לכלא ושבתנו שבת פרשת קודש בקהילת קודש פטריקובה והיינו סבורים שנבוא ליהליסיבט על שבת הנ"ל החבל הגלה בא בכעס בסוף יום חמישי וחזר בלילה לכפר אלכסנדריה לאחר שכבר יצא משם והחזיק בדרך בערך שלושה ורסט שלוש קילומטר וזה היה הסיבה מאת השם שהוכרחנו לשבות שם בעיר פטריקו וכה והשם התברך סיבב עמנו עוד כמה סיבות והעדה זה באנו על ימי הפורים לכפר חבדירובקה ובאנו לשם אחר חצות ביום רביעי תענית אסתר. ונתעכבנו שם לקרוא את המגילה, ועמדנו שם בבית ידידינו הרב מרדכי. בבוקר אחר קריאת המגילה, ואנחנו היינו מוכנים לנסוע מיד אחר סעודת שחרית לניקולייב. והיינו מזרזים עצמנו בשעת הסעודה כדי להגיע לניקולייב לסעודה של פורים ליתרם. ובתוך הסעודה שתינו יין. ובשעת השתייה ברך אותי רב מרדכי הנ"ל, כדרך שאומרים בשעת שתיית היין לחיים וכו'. והזכיר אז מעניין ארץ ישראל, שנזכה לשתות בארץ ישראל, ותכף נתעוררתי מזה מאוד. כי אני לא הזכרתי עדיין לפניהם כלל שאני רוצה בנסיעה הזאת לנסוע לאדס ולנסוע משם לארץ ישראל, ושזה עיקר כוונתי לנסיעתי לנקולייב. ורב מרדכי מעצמו הזכיר לארץ ישראל. והיה זה בעיניי לפלא ולשמחת לבב, ובפרט בפורים. מן הסתם היה אצלי כל עניין פורים כדי לבוא לארץ ישראל. תכף שאלתי אותו, אתה רוצה באמת להיות בארץ ישראל? השיב לי, הלא אבי הוא יושב עתה בארץ ישראל, ושמו אבי צלי שוכט, ובשביל זה הוא נחשף לארץ ישראל. ונבהדתי מאוד מזה שהשם יתברך סיבב, שאזכה עתה לעמוד בבית זה שאבי הוא בארץ ישראל. ומדברים עכשיו בפורים מארץ ישראל. ועל ידי זה ניתן שמחה בליבי בעזרת השם נדבח, ותכף סיפרתי להם בשמחה שאני רוצה עתה לנסוע לארץ ישראל בנציאה הזאת. ועל ידי זה נעשה שמחה גדולה בינינו, שמחת פורים. ושמחנו ורקדנו קצת, כי לא היה לנו פנאי. מחמת שהיינו צריכים לנסוע לנקולה. אחר כך מתוך המשתה והשמחה ישבתי על העגלה, וליוו אותי בשמחה. ונסענו בשלום לניקולייב, ובאנו לשם לעת ערב, בעת שכבר ישבו על הסעודה. ואכלנו שם סעודה בלילה. אחר הסעודה רציתי ללך לרב לייב, אבל היה איזה שרפה שם שנשרף בית אחד, ועל זה לא יכולתי ללך. ושבתנו שם שבת פרשת קודש, בקהילת קודש ניקולייב, פרשת כתיסא. נ"ד ביום שני פרשת ויקל פקודה, נסעתי מניקולייב ועברתי הנהר בספינה. ולנתי שם לינת לילה בעבר השני. וסחרנו עגלה לנסוע לכפר שיושב שם רב מרדכי. ונסענו ביום שלישי וביום רביעי באנו לשם. ומצאנו איש אחד מאוהבינו ושמו רב מאיר. נ"י. בלילה, אור ליום חמישי באו לבית רב מרדכי הנעל בעת שרצינו לשב לסעודת רבית, באו לשם שני אנשים. איש אחד רך בשנים, שמו ראובן, שבא בסמוך מארץ ישראל, ונשא אימו רבי ליטמן, שיש לו אישה ובת בארץ ישראל. וגם זה היה יקר בעיניי מאוד, מחמת שראיתי שבכל מקום שאני בא לשם מדברים מארץ ישראל. גם בעת שהייתי בקהילת קודש ניקולייב, סיפרו לי שם שבאו לשם אנשים מארץ ישראל. וגם בעת שנסעתי מניקולייב לכפר הנעל, נסע עמי שוחט ובודק אחד שכבר היה מוכן לנסוע לארץ ישראל. הוא מכר חזקת השחיטה שלו מחמת זה. אך אחר כך נתעכב מאיזה טעם וסיפר עמי הרבה מארץ ישראל בכל הדרך שנסעתי עמו. וגם זה היה יקר בעיניי מאוד. גם משני אנשים הנעל שבאו לכפר הנעל, אף על פי שלא היו אנשים יקרים, אבל שיחתם היה נצרכתי לכמה עניינים. כי חזקו אותי בכמה עניינים. וארך בשנים שבא בסמוך, סיפר לי שישראל רחמנים בני רחמנים ועוזרים הרבה בכל מקום שבאים לשם, כאשר באמת עוזרים להם הרבה, לכל אנשים שנשאו בעתים הללו שעברו. וכל זה היה נצרך לי לשמוע, בפרט שהשיחה בעצמה בארץ ישראל היה יקר אז בעיניי מאוד. מ"ו ביום חמישי נסע עמנו רבו דכי הנאי להדס. כי כבר היה מוכן בלא זה לנסוע להדס למחוז חפצו, ונסענו יחד. ובאנו להדס לשלום ביום שישי, ערב שבת קודש, פרשת פיקודי. Mm ביום שישי ערב שבת פרשת קודש ויקל פיקודי. באתי להדס. באותו השבת היה פרשת פרה. ועדיין לא השם עיני למצוא רמז, מה שייכות יש לפרשת פרה על הנסיעה לארץ ישראל. אך בליל שבת האיר השם עיניי, ובעל דעתי חידושים נעים על עניין פורים ופרה, שהייתי עוסק בעניין זה, זה כמה שבועות, על פי התורה תיקון תוכחה. כבר כתבתי קצת מעניין פורים בפסח, אבל מעניין ארבע פרשיות ופרשת פרה, לא זכיתי עדיין לכתוב. בעניין פרשת פרה היו שם דברים נעים מעניין עצי ואזור, שהוא בחינת גדלות וקטנות יחד, שזה עיקר שלמות הענווה. בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא התוותנותו. שזה בחינת מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. ששניהם נכללים יחד ונכנסים כולם ביחד בליל ראשון של פסח. שזהו עיקר שלמות האדם. כי היה זוכה לידה מכוחו ולעמוד כנגד כל התאוות והבלבולים. ואף על פי כן באמת. כי בעניין הענווה טועים העולם הרבה, כמו ששמענו מפיו הקדוש ז"ל. כי האדם צריך לידה מכוחו וכו'. וזה מרומז בתורת תיקון הנ"ל, שמבואר שם שעיקר תאוות ניאוף על ידי מוכין דקטנות וכו'. וכבר כתבתי מזה לעניין פורין, אבל לא זכיתי לגמור העניין בשלמות לעניין פרשת פרה וארבע פרשיות, ושאר ענייני פסח בפורין מספירת העומר. השם ידבח יזכני לגומרו ולכותבו, כאשר הוא עזרני תמיד בחסדיו העצומים מאוד תהילה לכל. ושם יש קצת לעניין ארץ ישראל, כמבואר בסוף התורה הנ"ל. שכל עניין קול השיר שיתר לעתיד, שהוא שיר של נפלאות והשגחה, הוא ההנהגה של ארץ ישראל וכו'. ועמדתי בהדס בבית רבי איניך מנמירוב, ושם היו אורחים, ובהם היה אורח אחד מטירוויצה, שיש לו שייכות קצת לערב מסברן, ושום אדם לא נכנס אצלי בליל שבת. רק בבוקר בסודת שחרית באו קצת מאנשי נמירוב שנתאכסנו בבית רבי צבי מנמירוב. אחד מאנשי שלומנו, ודיברתי מהם קצת אחר גמר סביבה שלישית. בתוכם היה אחד מלדזין ושמו רבי איצקלה. נ"ח. אחר כך ישנתי, אחר השינה סמוך למנחשת שבת באו עלי רבי זאב מטירוויצה, בנו של רבי אליהו, גיסו של רבי גרשון, שהיה שם אז בהדס. ובא רבי זאב ענה לי מחותנו ובנו. בימי זה מלמד נברא לי לב ושאר אנשים והיו שתויים קצת ובאו אליי ורצו לקנות יין לכבודי וקנו יין ולא רציתי לשתות קודם מנחה אחר כך התפללנו מנחה וגם כל האנשים עם הנעל התפללו מנחה שם ואכלו כולם עמי סעודה שלישית ואמרתי בדעתי הלא דבר הוא השם הייתה זאת כדרכי תמיד להסתכל ולהשגיח ולהתבונן על כל דבר בכל יום איך השם יתברך מסבב עמי בכמה סיבות לטובה ומרמה איזה רמזים לקרבני אליו באופן שאזכה לדבר מדברי תורתו ושיחותיו הקדושות של רבנו ז"ל הנוראים מאוד. אשר יש על זה מניעות הן מספר מגודל המחלוקת. אשר מחמת זה היה רחוק בעיניי שיוכל לדבר על זה דבר מתורתו הקדושה באדס. אבל כמה גדול כוחו של רבנו הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. אשר בכוחו הגדול הוא עוזר ללא כוח כמוני בכל יום, בכל עת. הוא לעולם ידוע לעליונה, וכבר גמר ויגמור הכל כרצונו, שהוא רצון השם יתברך באמת. על כן נתתי אל ליבי גם אז בסעודה שלישית הנ"ל שהכל מן השמיים, וכל יום ויום מלא רמזים מהשם יתבך. ואף על פי שבתחילה היה בדעתי לבלי להזכיר דבר מתורתו של רבנו ז"ל באותו סעודה שלישית, מחמת שלא היו אנשים לשמוע ולקבל, אבל מחמת שאכלוי מכל הנעל, וגם רבי צבי ואנשי נמרוב שהיו בשחרית היו גם שם אז. על כן מתעורר לי חשק קצת להגיד בפניהם איזה דבר תורה מתורתו של רבנו ובתחילה דיברו שיחת חולין, שטוטים מעניין מרחץ וכו'. ואני התחלתי לחשוף למצוא מקום בתוך שיחתם לקנוס את איזה תורה, והיה קשה לי למצוא. ותוך כך היו שם שני אנשים מלמדים, ודיברו יחד מעניין על מנת לקבל פרס. והיה להם איזה פלפול של הבל בעניין זה, עד שנשמע לאוזני מזה. והמלמד הקשה איזה עניין שנכנס לחקירות שאי אפשר להשוון. ואני הבנתי קצת להיכן הדבר נוגע. השבתי שזה אי אפשר להבין, כמו שאי אפשר להבין עניין פרה אדומה. ובכל השבת דיבר הבעל הבית עם מי מעניין פרה אדומה. אף על פי שלא היה למדן, אף על פי כן בשנה שעברה היה בביתו בשבת פרשת פרה איזה דרשן, ואמר דרשה של הבל, אבל בעיני הבעל הבית הוא טף מאוד מאוד, וזכר קצת איזה דברים שאמר על הפיוט צור צרורה לרעזר, אבל לא היה יודע לחזור דבריו היטב, כי לא היה באוריין. אבל על ידי כל זה נתעורר לליבי לחשוב בעניין זה מה שייכות יש עניין פרשת פרה לעניין נסיעתי לארץ ישראל. ואף על פי כן לא בא דעתי עד הסעודה שלישית שעניין פרשת פרה שייכה לארץ ישראל זה מבואר היטב בהתורה בשאול אומר קובר מתים הייתי וכו'. ונפלא אותי מאוד. אחר כך חזרני השם מטבח שחזרתי כמה דברים מהתורה הזאת לפני העולם בזאת הסעודה שלישית והיה בעיניי לפלא גדול כי אני יודע שבכל פעם שאני חוזר דברי רבנו ז"ל הוא נפלאות השם כי יש על זה מניות אין מספר נ"ט ביום ראשון הייתי אצל הסרסור אודות הבילט, הכרטיס ועדיין לא באתי עמו אל השווה ביום שני כתבתי מה שחידשתי אז באותם העיתים שנגמר קצת בליל שבת זה ביום שלישי כתבתי איגרת לרבי יהודה אליעזר שהיה לי בדעתי מניעות רבות על זה. ביום חמישי נתפשרתי עם הסרסור בעד שישים וחמישה רובל ונתתי לו חמישים רובל סוג השם יתברח יזכני לגמור בחיים ובשלום. אחר כך הגיעה שבת קודש השני בהדס ואז היה פרשת החודש וגם ראש חודש ניסן היה באותה שבת קודש ובשבת בשחית בסעודה נכנסו אצלי אנשי נמר ובנעל. גם בא אלי איש כשר אחד ורוצה לנסוע לארץ ישראל, שמו ארבעון יהודה, והוא יושב שם בהדס מקודם ראש שנה עבר. והוא איש עני ואביון, מתפלל בקולות והתלהבות. ועל כן ריחקו אנשי בית המדרש דהדס. והוא נע ונד ומתולתל. קיסר מרע משתולל בעתים הללו בעוונותינו הרבים. וגם לפניי אמרו עליו שהוא איש משוגע ובאמת יש לו תנועות משונות קצת אבל אני היה לי אמונה בו והחזקתי אותו מיד איש כשר ואם לא שכבר כתבתי לרבי יהודה אליעזר שיבוא להדס כדי שייסע עמי ישראל יכול להיות שהייתי לוקח אותו עמי לנסיעה לארץ ישראל גם נכנסו אצלי שני אנשים במש'יבוש ודיברתי עמם קצת ואמרתי לפניהם התורה זמרה לאלוקי אל בעודי ואמרו שהחייתי אותם וכיוונתי להם מאוד, כי עניין זה נצרך להם מאוד. וכבר ידוע לנו שדברי רבנו ז"ל הכל ובפרט עניין הזמרה לאלוקיי בהודיע נ"ל. ס. אחר שבת התחלתי לשאול קצת על ספינות, כי הייתי מרוצה ללך בספינה אפילו קודם פסח. אבל אף על פי כן הייתי מתעצל קצת מחמת כמה טעמים. אחד, מחמת חג הפסח, אולי אגיע בתוך הספינה. ואיך אפשר להיזהר מחמץ בין עראלים כל כך? והשני מחמץ שכבר כתבתי שיבוא רבי יהודה אליעזר. והשלישי שאותה עת עדיין לא היו הרוחות טובים כל כך, וגם לא התחילו עדיין הספינות לצאת כמעט. ס"א ביום שלישי פרשת צו חזרתי ושלחתי על ידי הפסט דואר, איגרת לרבי יהודה אליעזר שיבוא, ועל כל פנים ישלח לי תשובה הן או ביום רביעי מסרתי גרת לביתי ולערב וכולי לאנשי שלומנו. ביום נתתי בידו עשרה רובל כסף שייתן לה מלמדים, מלבד שלושה רובל כסף ששלחתי לביתי מקודם. ס"ג. ביום חמישי נסע רבי אוסקה לביתו לשלום. ס"ד. והנה ביום רביעי לפנות היום הודיע לי סרסור אחד שעמד עמי בבית רבי צבי שיש ספינה שתלך קודם שבת לסטנבול. ורציתי מאוד ללך עימה, וליקח עימי את רבי מנדל שהיה עימי. אבל הכרטיס לא נגמר עדיין, ושלחתי מיד לאסרסור של הבלטן, ולהשיב שביום מחר יוגמר כאשר אבטחני בעת שקיבל אמהות בידי. אבל השם יתברכי, כבא לי ולא נגמר הכרטיס עד יום שלישי שלאחריו, שהוא השבוע הסמוכה לפסח. ואז התנעשתי עוד מלצאת קוד פסח, כי ראיתי מי את השם שאתעכב בעד עשר חג הקדוש. בדרך זה נכון לפניי מכמה טעמים כנ"ל. סמכי אחר כך הגיעה שבת הגדול והשם ידבח היה בעזרנו שהיינו שמחים הרבה בבית רבי צבי שנכנסנו לשם אחר סודת שחרית שאכלנו בבית רבי איניך ושם בבית רבי צבי שמחנו מאוד בשמחת שבת הגדול ורקדנו כולנו הרבה בעזרת השם ידבח וזה חיזק אותי הרבה בעזרת השם ידבח ובכל העת שעמדנו בהדס, שעברו כבר שני שבתים, לא זכינו לשמחה וריקודים עד זה השבת שהוא שבת הגדול. וזה היה לי לסימן וישועה הגדולה.